Розділ четвертий. Маю зізнатися, у мене викликали погані відчуття та різкість, з якою Меган покинула нас. Але, можливо, ми її просто набридли. Зрештою, у Літл Ф'юртс було не надто веселе життя для дівчини, а вдома були хлопчики та Елсі Холланд. Я почув, що Джана повертається і поспішно перейшов на інше місце, щоб не давати їй приводу повторити нахабне зауваження щодо сонячного годинника. Незадовго до обіду приїхав Оуен Гріфітс. Садівник уже чекав на нього з усією необхідною його родиною. Поки старий Адамс завантажував овочі автомобіль, я запросив Оуна до будинку випити. Залишитися до обіду лікар не міг. Уйшовши до вітальні шер, я виявив, що Джана знову взялася за свої погані витівки. Тепер у ній не було жодних ознак врожості. Вона зіщулилася в куточку дивана і мало не муркочачі ставила Оуну питання про його роботу. Чи подобається їм бути лікарем, загального профілю? І чи не хоче він якоїсь іншої спеціальності? Вона думає, що лікарська справа – одна з найкращих у світі. Ви б сказали, що Джана, чарівна, божественна слухачка. Але після вислуховування такої безлічі майбутніх генів, які розповідали їй про свою незрозумілість, слухати Оуна Гріфіца було для мене нікчемною справою. До того часу, як ми взялися за третю склянку Шері, Гріфіц розповів їй про кілька незрозумілих випадків, і поранення в таких наукових термінах, що ніхто не зрозумів би жодного слова, крім його колег-медиків. Джоана виглядала розуміючою та вкрай зацікавленою. Я на якусь мить засумнівався. Це було дуже погано з боку Джоани. Гріфіц був надто гарним хлопцем, щоб грати з ним. Так легковажно та недбало. Жінки справді дияволи. Згодом я оцінив обережний погляд Гріфіца, його довге вольове підборіття і тверді вперто стислі губи, і моя впевненці у тому, що Джоана зможе крутити цією людиною, згасла. Ну, в будь-якому випадку, це справа особиста. Дозволяти жінці робити з вами. Бо зна що, хай лікар сам оберігається. Потім Джоана сказала, може ви зміните рішення і залишитеся в нас на обід, докторе Гріфіц? Гріфіц трохи почервонів і сказав, що він би із задоволенням, але сестра чекатиме на його повернення. Ми їй зателефонуємо і попередимо. Швидко запропонувала Джоана, відразу вийшовши і зателефонувала. Повернулась вона посміхаючись і повідомила, що все гаразд. І Оуен Гріфіц залишився на обід і виглядав цілком задоволеним. Ми говорили про книги та п'єси, про світову політику та про музику, про живопис, про сучасну архітектуру. Ми ні слова не сказали про Лімсток, або про анонімні листи, або про самогубство Місіс Сімінгтон. Ми відкинули все це, і я думав, Оуен Гріфіц був щасливий. Його темне сумне обличчя засвітилося, і він висловлював цікаві думки. Коли він пішов, я сказав Джоані, цей хлопець дуже гарний для твоїх фокусів. Це ти так вважаєш, вигукнула Джоанна, усі ви чоловіки підтримуєте один одного. А чому ти на нього полюєш, Джоанна? Це зачепило твоє марнославство? Можливо, сказала моя сестра. Того дня ми були запрошені на чай до місіс Емелі Бертон до її кімнату в селі. Ми вирішили прогулятися пішки, оскільки я відчував себе досить сильним для того, щоб по дорозі назад самостійно видертися на пагорб. Ми вийшли з таким розрахунком, щоб мати запас часу. Прийшли надто рано, і двері, що відчинила нам висока кислява жінка з лютим обличчям, сказала, що місіс Бертон ще не має. Я знаю, але вона на вас чекає, я знаю. Так що, будь ласка, заходьте і почекайте трохи. Очевидно, це була віддана Флоренс. Ми пройшли за нею вгору сходами, відчинивши двері. Вона провела нас до вітальні, хоча, можливо, трохи бідно умебльована. Деякі з речей, які я пізнав, були доставлені сюди з Літерфюрц. Жінка явно пишалася кімнатою. "Тут мило чи не так?" вибагливо запитала вона. "Дуже мило", лагідно сказала Джоанна. "Я влаштувала все так затишно, як зуміла. Не зовсім те, чого б мені хотілося і звичайно не те, що міс Емілі мала б мати, вона має жити у власному будинку, як годиться" а не бовтатися по кімнатах. Я в неї дев'ять років була покоївкою. Флоренс, вельми схожа на дракона, по черзі оглянула нас обох докоряючим поглядом. Я утвердився на думці, що сьогодні у нас нещасний день. Джоанні дісталися від Аймі Гріфітс і Патріш, а тепер нам обом влетіло від дракониці Флоренс. Джоанна, роздратована несправедливістю, сказала. Ну, міс Бертон хотіла здати будинок. Вона сама звернулася до агентства з нерухомості. Вона була змушена, сказала Флоренс, і вона жила так, ощадливо і економно, але навіть тепер уряд не може дати їй спокій, бо жально вимагає того самого. Я сумно похитав головою. За часів старої леді грошей вистачало, продовжила Флоренс. А потім усі ці бідолахи померли одна за одною. Міс Емілі доглядала всіх по черзі. Вона надірвалася на цій роботі. Вона завжди була такою терплячою і покірною, але на неї всяке намовляли. Та ще й... За непокоєння, через гроші, на довершення до всього. Акції не приносять того доходу, який би мали приносити. Так вона каже. І чому я не повинна їй вірити? Чи хотіла б я знати? Люди мали б соромитися самих себе. Обманювати ледіна зразок неї, яка нічого не розуміє в цифрах і не може розібратися у всіх цих фокусах. Загалом будь-хто може в цьому розібратися, сказав я, але Флоренс не пом'якшала. «Це вірно, для тих, хто цілком самостійний, але не для неї. Вона потребує нагляду, і поки вона зі мною, я маю намір стежити, щоб ніхто не обдурив її і не засмутив, як би там не було. Я все зроблю для місіс Емілі». І вперше в нас довгий пильний погляд, щоб її думка проникла в нашу свідомість, віддана Флорент вийшла з кімнати, обережно зачинивши за собою двері. «Ти не почуваєшся кровопицею, Джеррі?» – запитала Джоана. «Я відчуваю. Що з нами відбувається?» Ми, здається, тут не на своєму місці, сказав я. Меган від нас втомилася. Патріш не схвалює тебе. Віддана Флоренс не схвалює нас обох. Джоана прошепотіла. Хотіла б знати, чому Меган поїхала. Ми її набридли. Не думаю, хотіла б я знати. Як ти гадаєш, Джері? Може, через те, що їй сказала щось? Аймі Гріфіц? Ти маєш на увазі сьогодні вранці, коли вона говорила на Ганку? Так, звичайно. Часу у неї було небагато, але... Я закінчив фразу але ця жінка діє як слониха. Вона могла. Відчинилися двері і війшла місіс Емілі. Вона була рожева, трохи задихалася, виглядала збудженою. Очі її були дуже сині та сяючі. Вона з ніякого вілу прощебетала. О, дорогі, вибачте, я запізнилася. Я робила покупки в місті, і тістечка у блакитній троянді видалися мені недостатньо свіжими. Тому я пішла до містера Лігона. Я волію купувати їх в останню чергу. Тоді можна отримати найс і не слід їх купувати днем раніше, але я так засмучена, що змусила вас щекати. Ось уже безпардонність. Джоана перервала її. Це наша вина, міс Бертон. Ми прийшли надто рано. Ми пішли пішки, а Джері тепер крокує так швидко, що ми приходимо всюди зарано. Ані трохи не рано, не кажіть так. Чогось хорошого не буває надто багато. Чи не так? І стара леді ніжно поплескала Джоанну по плечу. Джоанна пожвавішала. Нарешті вона, здається, мала успіх. Емілі Бертон звернула свою усмішку і до мене, але з легкою ознакою боязливості, ніби звертаючись до тигра людожера в той момент, коли можна поручитися за його нешкідливість. Дуже мило з вашого боку взяти участь у такому жіночому занятті, як чаювання. Емілі Бертон, я думаю, уявляла чоловіків, які нескінченно поглинають військи з содовою і курять цигари а в перервах зникають для того, щоб спокушати сільських дівчат або заводити інтрижки з міжніми дамами. Коли я пізніше сказав про це Джоанні, вона помітила, що, можливо, мені хочеться думати, ніби Емілі Бертон, такої думки про чоловіків, але, на жаль, це не так. Тим часом місіс Емілі метушилася в кімнаті, влаштовуючи Джоанну і мене біля невеличкого столика і обережно забезпечуючи нас попільничками, а хвилиною пізніше двері відчинилися, і увійшла Флоренс, тримаючи тацю з чаєм і чайними порцеляновими чашками «Корона Дербі», які Емілі привезла з собою. Чай був китайський, вищого гатунку, і ще була маса тарілок із сендвічами, тонкими шматочками хліба з олією та безліччю маленьких тісточок. Флоренс тепер сяйла й дивилася на місь Емелі з майже материнською ніжністю, як на улюблену дитину, яка грає в гості. Джоанна і я з'їли... Набагато більше, ніж нам хотілося. Господиня так старанно пригощала нас. Маленька леді справді насолоджувалася тим, що вона приймає гостей. І я відчував, що для Емілі Бертон Джоанна і я представляємо величезну пригоду. Дві людини з таємничого світу Лондона. Звичайно, наша розмова невдовзі перейшла на місцеві теми. Місіс Бертон тепло говорила про доктора Гріфіцца, про його доброту і високу медичну кваліфікацію. І містер Сімінтон – дуже розумний адвокат. Він допоміг міс Бертон повернути гроші з інком такс, Про що вона сама ніколи не думала. І він такий добрий до своїх дітей. Відданий їй і своїй дружині. Тут вона перебила сама себе. Бідолашна місіс Сімінтон. Це так сумно, коли маленькі діти залишаються сиротами. Можливо, вона ніколи не була надто сильною жінкою. Та ще й здоров'я їй нещодавно погіршилось. Мозгова гарячка. Ось що це, мабуть, було. Я читала про подібні речі в газетах. У таких випадках люди зовсім не розуміють, що творить. І вона теж не розуміла. Інакше згадала б містера Сімінтона і дітей. «Цей анонімний лист, мабуть, надто сильно вразив її», сказала Джоанна. Місіс Бертон почервоніла. З відтінком осуду в голосі вона вимовила. Не надто приємні речі для обговорення. «Ви не вважаєте, Люба? Я знаю, що там були е листи, але ви не повинні говорити про це. Бриткі речі». Думаю, краще їх просто ігнорувати. Звичайно, місіс Бертон могла собі дозволити ігнорувати листи, але для деяких людей це не було так просто. Як би там не було, я слухняно змінив тему розмови і ми почали обговорювати Еймі Грівіц. Вона чарівна, вона просто чарівна, сказала Емілі Бертон. Є енергія та організаційні здібності чудові. Вона така добра до дівчат, вона така практична і сучасна в усіх справах. «Воістону вона керує нашим містечком і абсолютно віддана своєму брату. Так приємно бачити таку відданість між братом та сестрою». «Невже ви ніколи не відчували, що вона дещо тисне на нього?» – запитала Джоанна. Емілі Бертон дивилася на неї з переляканим виглядом. «Вона принесла заради нього величезну жертву», – сказала вона з ноткою ображеної гідності в голосі. «Я помітив щось на кшталт. Ах, ось як!» – в очах Джоани і поспішив перевести розмову на містера Пая. Емілі Бертон дещо сумнівалася щодо містера Пая. Все, що вона могла сказати, повторюючи це з деякою підозрою, що він дуже добрий, так, дуже добрий. Благородний, зрозуміло, і більше, ніж великодушний. У нього іноді бувають дивні відвідувачі, але це, звичайно, через те, що він багато мандрує. Ми погодилися, що подорожі не тільки розвивають широту розуму, а іноді сприяють появі дуже дивних знайомих. Я часто думаю, що мені й самій хотілося вирушити в подорож, задумливо сказала Емілі Бертон. Читаєш про них у газетах і все це звучить так привабливо. А чому б вам не поїхати? запитала Джона. Такий поворот від мрії до реальності, схоже, сполошив міс Емілі. О, ні, ні, це зовсім неможливо. Але чому? Це досить дешево. О, справа не вартості. Але я не могла б поїхати одна, подорож на самоті виглядає досить дивно. Вам не здається? Ні сказала Джоанна, місіс Емілі глянула на неї з підозрою. «І я не знаю, як би я впоралася з багажем і висаджувалася б я в іноземних портах і всі ці складнощі з обміном валют». Здавалося, перед переляканим поглядом маленької леді поставали раптові незліченні пастки, і Джоанна поспішила заспокоїти її питанням про свято врожаю, що наближалося, та розпродажем рукоділля. Це природно привело нас до місіс Дан Келтроп. Щось на кшталт легкої судоми спотворило на мить обличчя місіс Берту. «Знаєте, Люба», – сказала вона, – «місіс Данкелтроп завжди здавалася мені дуже дивною жінкою. Такі речі, каже іноді». Я запитав, які саме. «О, я не знаю, дуже несподівані речі. І ця манера дивитися на вас так, ніби ви не тут, а десь далеко. Я не точно формулюю, але дуже важко висловити те враження, яке я маю на увазі. І вона не повинна б, ну, тручатися у все». Так багато випадків, коли дружина-вікарія може дати пораду або навіть застерегти, але вона лише зупиняє людей, ви знаєте, навіть на улиці, і вимагає, щоб вони поводилися краще. Оскільки всім доводиться її вислуховувати, я певна, її бояться. Але вона стверджує, що завжди тримається осторонь і при цьому має дивну звичку соромитися за найнегідніших людей. «Це цікаво», – сказав я, обмінюючись швидким поглядом із Джоаною. І все-таки вона дуже добре вихована жінка. Її дівочі прізвище – Ферроу. Із Белпота. Дуже пристойна сім'я, але всі ці старі сім'ї трохи димі, я впевнена. Але вона віддана своєму чоловікові, людині виняткового інтелекту. Іноді я думаю, що такий інтелект ні до чого у нашому сільському колі. Хороша людина дуже щира, але мене бентежить його звичка постійно цитувати латинські тексти. Чу, палку вигукнув я. Джеррі здобув дорогу шкільну освіту, тому він здатний зрозуміти латину, коли її чує, – помідомила Джоана. Це зауваження підказало міс Бертон нову тему. Тутешня шкільна вчителька – дуже неприємна молода особа, – сказала вона, – абсолютно червона. Я впевнена. На слові «червона» міс Бертон понизила голос. Пізніше, коли ми піднімалися на пагорб, ідучи додому, Джоана сказала мені, – вона просто чарівність. Завечерю цього вечора Джоанна висловила сподівання, що вечірка з чаєм у Патріч мала успіх. Патріч трохи почервоніла і на силу взяла себе в руки. «Дякую, міс, але Агнес так і не з'явилася після всього». «О, вибачте, це мене не турбує», – відрізала Патріч. Але її настільки переповнювала образа, що Патріч дозволила їй виплеснутися на нас. Це не я здогадалася покликати її, вона сама зателефонувала, сказала, що в неї щось таке в голові і чи не можна їй прийти, адже в неї був вихідний, і я сказала так, тому що ви дозволили, і після цього ні звуку, ні зітхання від неї, хоч би слово вибачення, хоча я сподіваюся, що завтра вранці все ж таки отримаю від неї листівку. Ці нинішні дівчата не знають свого місця, ні поняття у них, як поводитись. Джоанна спробувала заспокоїти ображені почуття Патріч. «Рапто вона погано почувалася. Ви могли б зателефонувати та дізнатися?» Патріч випросталася на весь зріст. «Ні, міс, звичайно, ні. Якщо Агнес хоче поводитися потворно, це її справа. Але я їй дещо висловлю, коли ми зустрінемось». Патріч вийшла з кімнати крижана від обурення, що її охопили, і ми з Джоаною розсміялися. «Майже випадок із радів тітонькіненці», – сказав я. «Мій хлопчик так холодно тримається зі мною, що мені робити?» За відсутністю тітоньки ненці за порадою хотіли звернутися до Патріча. Але замість того сталося примирені. Я думаю, і тепер Агнес і Кавалер безмовно тримаються за руки. Як усі парочки, на які натикаюся в темряві, в живоплотах. Вони тебе бентежать жахливо, але ти їх збентежити не можеш. Джона засміялася і сказала, що вона припустила те саме. Ми заговорили про анонімні листи і почали гадати про те, які успіхи зробив Неш і меланхолійний Грейвс. «Сьогодні тиждень», – сказала Джоана, – «з дня самогубства місіс Сімінтон. Мені здається, вони вже мають щось відшукати до цього часу. Відбитки пальці, чи зразок почерку, чи хоч щось». Я відповів їй неуважно. Десь на межі свідомості виникло дивне занепокоєння, якимось чином воно було пов'язане з фразою Джоани – «рівно тиждень». Я мав би наважитися скласти два і два раніше. Можливо, несвідомо мені давно вже зародилася підозра. І тепер ця підозра діла. Тривога росла, заповнюючи мою голову. Джоанна раптом зауважила, що я не слухаю її, подумки, оцінюючи сільські події. Що сталося, Джеррі? Я не відповів, оскільки мій мозок був зайнятий зведенням фактів докупи. Самогубство місіс Сімінгтон, вона була одна в домі того дня, одна в домі, тому що прислуга. Мала вихідний рівно тиждень тому. Джері, що? Я перебив сестру. Джоан, у прислуги один вихідний на тиждень, чи не так? І крім того, у неділю, сказала Джоанна, до чого? Не звертай уваги на неділю. Вони відпочивають щотижня в той самий день. Так, звичайно, так буває. Джоанна дивилася на мене з цікавістю, вона не могла простежити перебіг моїх думок. Я пройшов через кімнату і задзвонив дзвіночок, з'явилася Патріч. Скажі мені. Запитав я. Цягане свулет. Вона прислуга? Так, сер, у Сімінгтонів, у містера Сімінгтона тепер. Я глибоко зітхнув, подивився на годинник. Була половина одинадцятої. Вона повинна була повернутися додому. До того часу, як ви думаєте? Патріч усім своїм виглядом висловила несхвалення так, сер, у тому будинку прислуга має повертатися до 10-ї, там дотримуються старих звичаїв. Я сказав я хочу зателефонувати їм. Я вийшов у хол. Джоанна і Патріч пішли за мною. Патріч явно була незадоволена. Джоанна здивувалася. Вона спитала, поки я набирав номер. Що ти збираєшся робити, Джері? Я хотів би бути впевнений, що дівчина благополучно повернулася додому. Патріч пирхнула, тільки пирхнула нічого більше. Я не звернув уваги на пирхання Патріч. На іншому кінці до телефону підійшла Елсі Холанд. Вибачте, що дзвоню вам, сказав я. Це говорить Джеррі Бартон. «Ее, ваша покоївка, Агнес, повернулася?» І тільки після того, як я сказав це, я раптом відчув себе трохи дурним, Тому що якщо дівчина повернулася, і все гаразд, як я збирався пояснити свій дзвінок і питання, було б краще, якби питала Джоана, хоч би тому, що цьому було б якесь мінімальне пояснення. Я передбачав нову хвилю пліток, яка прокотиться лімстоком щодо мене і відомої Агнес Вулет. Елсі Холланд відгукнулася з неприродно сильним подивом. Агнес? Вона мусить вже спати зараз. Я почував себе дурним, але продовжив. «Ви не відмовилися б глянути, чи прийшла вона, міс Холланд?» «Потрібно віддати належне говернацій. Вона завжди робила те, що їй просили. Не турбувало її, навіщо?» Елсі Холланд поклала слухалку і слухняно пішла. «Через дві хвилини я почув її голос. Містер Бартон? Так. Агнес немає вдома. Це точно». Тепер я знав, що мої підозри є вірними. Я почув неявний шум голосів у трубці. Потім зі мною заговорив сам Сімінтон. «Хеллоу, Бартон, що трапилось?» «Ваша покоївка, Агнес. Не повернулася досі?» «Ні, міс Холланд щойно подивилася. Адже не було жодного нещасного випадку. Чи не так?» «Жодного нещасного випадку?» – підтвердив я. «Ви хочете сказати, що маєте підстави припустити? Що з дівчиною що сталося?» Я сказав похмуро. «Я б не здивувався. Я погано спав тієї ночі. Я думав, що навіть у шматочки головоломки крутилися в моєму розумі. Я впевнений, що якби я доклав цього зусилля, я міг би вирішити всі проблеми. Тоді ж і там же. Інакше чому всі ці фрагменти так завзято переслідували мене? Що ми знали на той час? Досить багато. Або я можу стверджувати, ми знали те, що знали. Але чому ми не могли прокласти шлях до цього прихованого знання? і ми не могли до всього цього дістатися. Я лежав у ліжку, неспокійно перевертаючись. Адже була якась схема, і якби тільки я зумів її вловити, я повинна знати, хто писав ці чортові листи. Там був слід, який кудись веде, і якби я зміг пройти ним. В той час, як я засинав, у дрімаючому мозгу дратівливо крутилися слова. Немає диму без вогню. Немає диму без вогню. Дим. Дим. Димова завіса. Ні, це було під час війни. Військова фраза. Війна. Клаптик паперу. Лише клаптик паперу. Бельгія. Німеччина. Я засну. Я бачив у вісні, що виводжу на прогулянку місіс Дан Келтроп, що перетворилася на хорта. На прогулянку, на повітку та на шийнику. Мене розбудив наполеливий телефонний дзвінок. Я сів у ліжку, глянув на годинник. Була половина восьмої. Мені ще не могли подзвонити, але телефон деренчав у холі внизу. Я вискочив із ліжка, накинув халат і помчав униз. Я зіткнувся з патріч, що виходила із задніх дверей від кухні. Я підняв слухалку. «Ало?» «О!» Я почув полегшене схлипання. «Це ви?» Голос Меган невимовно жалюгідний і зляканий. «О, будь ласка, приходьте, придіть, будь ласка. Ви прийдете?» «Я йду негайно», – сказав я. «Ви чуєте? Негайно?» Я помчав нагору, перескакуючи через дві сходинки одразу й вдерся до Джоани. «Слухай, Джо, я біжу до Сімінгтонів». Джоана підняла з подушки світлу кучеряву голову і потерла очі, мов маленька дитина. «Чому? Що трапилось?» «Я не знаю, дзвонила ця малеча Меган. Вона дуже схвильована». «Що це, як ти гадаєш? Щось із Агнес? Або я дуже помиляюся». Коли я виходив з дверей, Джоана окликнула мене. «Стривай, я встану та відвезу тебе». «Не треба, я сам поїду. Ти не можеш керувати автомобілем». «Можу». Я дійсно міг. Мені це було шкідливо, але не надто. Я вмився, поголився, одягнувся, вивів автомобіль і вже за півгодини був у Сімінтоні. Непогано. Меган, мабуть, чекала на мене. Вона бігцем вискочила з дому і вчепилася в мене. Їй нещасне маленьке личко було бліде і спотворене сумом. «О, ви прийшли, ви прийшли!» «Візьміть себе в руки!» Сказав я. «Так, я прийшов, і що далі?» Вона раптом затремтіла, Я обхопив її рукою. «Я, я знайшла її. Ви знайшли Агнес де? Тремтіння посилося. Під сходами там комірчина, там тримають вудки і ключки для гольфу, і таке інше, ви знаєте? Я кивнув головою це була звичайна комора. Меган продовжувала. Вона була там, і все завалено вкупу, і холодна, страшенно холодна. Вона була. вона була мертва, розумієте? Я з цікавістю спитав Що ви там шукали? Я, Я не знаю. Ви зателефонували вчора ввечері, і ми всі почали гадати, де ж Агнес. Ми чекали якийсь час, але вона не поверталася. І врешті-решт ми лягли спати. Я не могла толком заснути. І я рано встала. Всі спали, крім Рози. Це кухарка, ви знаєте. Вона була дуже сердита через те, що Агнес не повернулася додому. Вона сказала, що це недобре, коли дівчина пустує подібним чином. Я поснідала в кухні молоком та хлібом з маслом. І раптом Роза увійшла і сказала, що всі речі Агнес у її кімнаті. Ну, те найкраще вбрання, в якому вона виходить погуляти. І я припустила, а що якщо вона й не виходила з дому? І почала всюди заглядати. І я відкрила комору під сходами. А вона була там. Хтось дзвонив у поліцію, гадаю. Так, вони вже тут. Війчим одразу ж викликав їх. А потім я відчула, що не можу все це винести. І я зателефонувала вам. Ви нічого не маєте проти? Ні, сказав я, я нічого не маю проти. Я глянув на неї з цікавістю. А хтось дав вам трішки бренді, чи кави, чи хоча б чаю Після, «Після того, як ви знайшли її», Меган похитала головою. «Я прокляв весь будинок Сімінгтона. Цей чванливий нікчема Сімінгтон не подумав ні про що, крім поліції. І ні Емілі Холланд, ні Коховарка, схоже, не розуміли, які враження справило на чутливу дитину жахливе відкриття. «Ходімо, Меган», – сказав я, – «нам треба на кухню». Ми обійшли будинок і через задні двері війшли до кухні. Роза, 40-річна жінка з пухлими обличчям, подібним до пудингу, пила міцний час, сидячи біля кухонного воглища. Вона привітала нас, притиснувши руку до серця і вибухнувши потоком слів. «Вона так дивно почувається», – заявила вона мені, «що вся тремтить від страху, тільки подумати про все це. Адже могли вбити її саму. Кожен з них міг бути убитим у вісні, у ліжку. Налити для Меган чаю в чашку». «Чашку побільше», – сказав я. Вона зазнала сильного потрясіння, ви ж знаєте. Не забувайте, що саме вона знайшла тіло. Проста згадка про труп ледь не повернула Розу до колишньої теми. Але я розтормошив кухарку суворим поглядом і вона налила в чашку чорнильної рідини. Це для вас, юна істота, сказав я Меган. Випийте це. Роза, я вважаю, у вас знайдеться краплинка бренді. Роза відповіла з деяким сумнівом, що в неї залишилося пару краплів бренді від різдвяного пудингу. «Те, що треба», – сказав я, і влив у чашку Меган і обийку порцію спиртного. Я сказав Меган, щоб вона залишалася у Рози. «Сподіваюся, ви приглянете за міс Меган?» – спитав я, і Роза відповіла із задоволенням у голосі. «О, так, сер!» Я війшов у кімнату. Наскільки я знаю, Розу та її натуру, їй незабаром захочеться підкріпити свої сили їжею, а цей Меган буде корисно. Чорт би забрав цих людей, чому вони не подбали про дитину? Киплячі від обурення я знайшов Елсі Холланду вітальні. Вона не здивувалася, побачивши мене. Я вважаю, що після жахливого відкриття всіх тут охопило таке хвилювання, що вони не розуміли, хто приходив до будинку, хто йшов. До того ж, біля парадних дверей стояв констебль Берт Арандл. Елсі Холланд задихаючись вигукнула. О, містер Бартон, хіба це не жахливо? Хто міг зробити таку жахливу справу? Це було вбивство, так? Отак, її вдарили ззаду по голові. Все в крові. О, це жахливо. І заштовхали в комірчину. Хто міг виявитися таким аморальним? І чому? Бідолашна Агнес. Я впевнена, вона ніколи нікому не задала зла. Звичайно, сказав я. Але хтось глянув на це інакше. Вона дивилася на мене. Ні, подумав я. Вона не дуже кмітлива дівчина, але в неї були міцні нерви. Колір її обличчя був звичайний, лише трохи яскравішим від збудження. І я навіть уявив, що по-своєму жахаюся, і всупереч дійсно доброму серцю вона все-таки насолоджується драмою. Елсі сказала вибагливим тоном. Я повинна піднятися до хлопців. Містер Сімінтон дуже стурбований, що все це їх дуже хвилює. Він просив мене відвести їх. Я чув, що тіло знайшла Мега, сказав я. Сподіваюся, хто здоглядає її. Маю визнати, що Елсі Холланд виглядала як людина, яка раптом відчула докори совісті. Ох, Люба, вигукнула вона я просто про неї забула. Сподіваюся, з неї все гаразд. Знаєте, скільки всього навалилося, поліція і все це. Але це не з мого боку. Бідула дівчина. Вона повинна почуватися дуже погано. Я зараз піду, поделюся, як вона там. Я пом'якшу. З неї все гаразд, сказав я. За нею доглядає Роза. Ви можете зайнятися дітьми. Вона подякувала мені білозубою посмішкою і поспішила нагору. Зрештою, її справою були хлопчики, а Меган... Елсі платили, щоб вона доглядала чортових братиків Сімінтонів. Навряд чи можна було засуджувати її за увагу до них. Коли вона зникла за поворотом сходів, у мене перехопив подих. На мить мені здавалося, що це майнула Ніка Самофракійська, безсмертна і неймовірно прекрасна, а зовсім несумнівна гувернантка. Потім відчинилися двері і в хол пройшов лейтенант Неш, який супроводжував Сімінтона. «О, містер Бартон, – сказав він, – я саме збирався дзвонити вам, радий, що ви вже тут». Він не запитав на той момент, чому я вже тут. Він обернувся до Сімінтона. Я зайняв би тут кімнату, якщо можна. То була маленька денна вітальня з вікном, що виходить на двір. Звичайно, можна. Витримка у Сімінтона була непоганою, проте він виглядав безнадійно втомленим. Лейтенант Неш сказав вічливо. На вашому місці я поснідав, містер Сімінтон. Ви, міс Холланд і міс Меган, відчуєте себе набагато краще після кави та яєць бекону. Вбивство на голодний шлунок справа. Він говорив тоном доброго домашнього лікаря. Сімінтон зробив слабку спробу посміхнутися і сказав «Дякую вам, лейтенанти. Я скористаюся вашою порадою». Я війшов до вітальні за Нешем, і він зачинив двері. Потім він сказав «Ви тут дуже швидко. Як ви дізналися?» Я пояснив, що мені зателефонувала Меган, я відчував прихильність до лейтенанта Неша. Він принаймні не забув, що Меган потребує сніданку. «Я чув, що ви дзвонили вчора ввечері, містера Бартон, і питали про дівчину. Чому це? «Я здогадався, що це дивно. Я розповів йому про телефони дзвінок Аганес і про те, що вона прийшла до Патріч». Лейтенант сказав. «Так, розумію». Він простягнув це повільно і задумливо, потираючи під боріддя. Потім лейтенант зітхнув. «Так», – сказав він, – «це вбивство зрозуміло. Безпосередній фізичний вплив. Питання, що саме, знала дівчина. Чи сказала вона щось, Патріч? Не думаю, але ви можете спитати самі. Так, я зайду побачити її, коли закінчу тут». Що саме сталося? запитав я. Чи ви ще не знаєте? Дещо знаємо. Прислуга мала вихідний. Обожінок одразу. Так, тут, здається, колись служили дві сестри, і вони любили почувати разом. А місіс Сімінгтон влаштувала такий порядок, потім прислуга змінилася, але порядок залишився тим самим. Дівчата лише заздалегідь готували холодну вечерю та подавали її на стіл у їдальню, а міс Холанд зазвичай готувала чай. Тут все цілком зрозуміло на перший погляд. Кухарка Роза прийшла сюди з нижнього Мікфорда, і для того, щоб з'їздити туди у вихідний, вона має спіти на автобус о пів на третю. Тому Агнес завжди закінчувала миття посуду після обіду сама. Роза зазвичай перемивала посуд після вечері, щоб розрахуватися. Цього дня було так. Роза пішла на автобус на 2.25. Симінгтон вирушив до своєї контори від 2.25 до 3. Елсі Холан та діти вийшли за чверть-третю. Меган Хартер поїхала велосипедом хвилин за п'ять пізніше, а Агнес після цього залишилася в будинку одна. Наскільки я розібрався, вона зазвичай виходила з дому між трьома годинами та половиною четвертого. А будинок залишився порожнім? О, тут з цього приводу не турбуйтеся. У цих краях не особливо замикають будинки. Як я сказав, без десяти три Агнес була в будинку одна – і ясно, що вона нікуди не виходила, оскільки вона була в чепчику і фартуху, коли знайшли її тіло. Я вважаю, ви можете приблизно визначити час її смерті. Доктор Гріфіц не захотів компроментувати себе зайвою точністю. Між двома годинами та половиною п'ятого – такий офіційний медичний висновок. Як її вбили? Спочатку її улучили ударом по ботилиці, після цього звичайним кухонним ножем, дуже гостро заточеним, стромили в основу черепа, миттєво вбивши її. Я розкурив цигару. Це не було приємною картиною. «Чарівна холоднокровність», – сказав я. «Так, це дуже характерно». Я глибоко зітхнув. «Хто це зробив?» – пробурмотів я. «І навіщо?» «Я не думаю», – повільно сказав Неж, «що ми коли-небудь дізнаємося точно. Чому? Але ми можемо здогадуватися. Вона що знала. Вона нікому тут не натякнула ні про що. Наскільки я міг з'ясувати – ні. Кухарка каже, що дівчина була засмучена, з дня смерті місіс Сімінтон. І за словами цієї рози, вона все сильніше, сильніше про щось турбувалася і часто повторювала, що не знає, що вона має робити. Неш роздратовано хмикнув. Це часто буває. Вони не хочуть йти до нас. Вони не хочуть бути замішаними в поліцейські справи. Це упередження, що глибоко засіло. Якби вона прийшла розповіла про те, що її турбує, вона сьогодні була б жива. Невже вона ні про що не натикнула куховарці? «Ні, Роза так каже, я схильні їй вірити, тому що якби Агнес щось сказала, Роза вже б розбалакала б це миттєво, та ще б від себе чимало додала. «Це з глузду звести може, – сказав я, – нічого не знати. Ми можемо тільки гадати, містер Бартон. Почнемо з того, що це має бути зовсім просте. Це має бути щось таке, про що ви постійно розмірковуєте, і коли ви про це розмірковуєте, ваша тривога зростає. Ви розумієте, що я маю на увазі?» Так. Тепер гадаю, я знаю, що це було. Я гляну на нього з повагою. Непогана робота, лейтенанте. Ну, бачите, містере Бартон, я знаю щось таке, чого ви не знаєте. Передбачалося, що того дня, коли місіс Сімінтон наклала на себе руки, обох служниць не було вдома. Вони мали вихідний. Але насправді Агнес повернулася додому. Ви точно знаєте? Так, Агнес мала кавалера. Молодого Рендела з рибної крамниці. У середу вони закриваються рано, і хлопець вирушив на побачення з Агнес. Вони йшли гуляти або в кіно, якщо йшов дощ. Ті серди вони посварилися відразу, як тільки зустрілися. Наш автор листів виявив активність, натякаючи, що в Агнес є друзі важливіші і молодий. Фред Рендалс був дуже збуджений. Вони сильно посварилися, і Агнес втекла додому, сказавши, що не вийде доти, поки Фред не вибачиться. Ну й і... Ну, містер Бартон, кухонні вікна виходять на заднє подвір'я будинку. Але з віконця комори видно те саме, що й з вікнації кімнати, тобто видно хвіртку. Ви проходите через неї, і йдете або до парадних дверей, або стежкою навколо будинку, до чорного входу. Він помовчав. Тепер я вам ще щось скажу. Лист, що прийшов місіс Сімінтон того дня, не було надіслано поштою. На ньому була наклеєна марка. І поштовий штемпель підроблений дуже переконливо за допомогою лампової сажі. Так що воно виглядало так, ніби було доставлено листоношею з денним листами, але насправді воно не проходило через пошту. Ви знаєте, що це означає? Це означає, повільно сказав я, що хтось приніс його власноруч, опустив поштову скриньку перед тим, як розносили денну пошту, що воно опинилося серед інших листів. Саме так. Того дня пошта надійшла майже за чверть-чотири. Моя думка така. Дівчина знаходилася в коморі і дивилася у вікно. Воно зовні зачинене кущами, але через нього досить добре видно. Очікуючи, коли її хлопець повернеться і вибачиться. Я сказав. І вона бачила, хто переніс листа. Це моє припущення, містер Бартон. Звісно, я можу помилятися. Не думаю, що ви помиляєтесь. Це зрозуміло і переконливо. І це означає, що я не знала. Хто автор анонімних листів?